давно загублених фігур. Прорвавши сіру повсть, сонячні кволі-промінчики швидко і непевно виписують нетривкі екскізи. На кілька хвилин показуються всі до одного скульптури, прозорі і нечіткі, і сліди, Небесної фарби випаровуються відразу ж за порухом пензлика. Видиво зникає. «Ти бачив?» «Ні», – він задивився на квіти. За парканом ховалися хризантеми, дрібні, білі, рожеві, хиталися на вітрі. Ян привітався з бабцею, що поралася на ганку. Почувши прохання, вона заходилася збирати йому букет. Тоді, затиснувши в одній руці купюру, а другу приставивши дашком до чола, провела поглядом двох незнайомців – чоловіка і жінку. Обоє були з короткими зачісками, одна голова – сива, друга – чорна. Жінка, вбрана по-чудернацькому, губила дрібні голочки-пелюстки – Ірину з Яном можна було б вистежити в Бучачі, ідучи по цих рудих слідах, залишених усюди. Вони заходили під лунки склепіння храмів, він показував їй очима. Дивись, вона підхоплювала напрям його погляду. Бічний вівтар костелу, ангелики, дітваки навколо, Яна не помука устотливі хлоп'ята, маленькі збитошники, нічого піднесеного чи урочистого в грайливих позах та виразах облич. Білі антонівки яблучних голівок, ніжні потилиці, пухкі щічки, живі очі і дивні святі. «Пінзель, – каже Ян Кумпа, – іноді брав за натурників, і божевільних. Вони своїх душевних поривань не приховують, а він і шукав саме правдивих емоцій, експресії, вільного вияву глибоких почуттів. Вуличка з боку від костелу вела вгору, до замку. Десь тут міг жити Пінзель, десь тут міг стояти його будинок. А може ближче до Покровської церкви? або неподалік ратуші. Його робітня з найкращим, на думку майстра, матеріалом, бучацькою липою та місцевим каменем, травертином, мала бути десь тут, коло споруд, де оселялися його скульптури. Він жив на понизі, це точно, як правдивий вівтарний майстер, Виробив у собі здатність дивитися на все довкола, не лише на свої творіння, наче знизу вгору. Чи розумів він, наскільки його погляд вищий від інших? Ян показав Ірині школу, вікна свого класу і далі на озвищі дім, де жив колись із батьками. Старий двоповерховий будинок на два під'їзди на кілька квартир з дерев'яними міцними сходами, під вікнами навічно загрузла в землю занурена в опале листя стара іржава волга, збозна від коле спущеними шинами. Вітер збирав темні хмари, куйовдив їх, ганяв над середмістям аж поки небо затягло суцільними сірими звоями. Посіялася дрібна мжичка, обсипаючи обличчя памрозю. Вони були без парасолі. Ян іще встиг під дощем показати те місце, де стояла дідова хата, неподалік старого єврейського цвинтаря, на якому у високій і ржавій траві губилися сотні лискучих від дощу похилених надгробків. Від дідового обістя нічого не залишилося. Там виріс будиночок, гарний, доглянутий, чужий. поза руйновища замку блимнуло і загркотіло. Щойно добігли до кав'ярні, як уперіщила злива, пострушуючи краплі з курток, Сіли одне навпроти одного, чекаючи на замовлення і розираючись довкола. Сучасний інтер'єр, але в кутках – недоречні штучні квіти, які все псули, звичайно. «Я бачила фільм», – згадала Ірина, споглядаючи у вікно порожню залиту дощем вулицю. «Тоді звела очі на офіціантку, що ставила на стіл деруни з грибами». Подякувала і провадила далі. Бачила фільм «Пробучач». Короткий. Може, це був якийсь інформаційний телесюжет. Мене здивувало, що телевізійники лишили в опитуванні тільки недолугі відповіді перехожих. Ніхто не знав, хто такий пінзель. «Ви маєте нагоду перевірити», – усміхнувся Ян. «Цей дощ зараз ущухне». «Не хочу», – відповіла Ірина. «Боюся переконатися, що це правда». «Тих людей треба було спочатку запитати, чи вони бучачани», – сказав Ян. І Ірині сподобалося, що він захищає своїх земляків. «Хороший він», – подумала. «Тільки надто спокійний, надто тихий та врівноважений». Чи бився він у дитинстві? Чи боронив когось? Чи здатний на протест? Тільки раз був сам не свій, коли пив каву на аварійному балконі. Що він там робив? Чого туди видерся? – подумала, але не запитала. Давно вона не бігала під дощем. І Ян, певно, теж. Залетіли до книгарні на розі. Регочучих це